Ez kek mila aintzak eta eta edabide bat aipatu behar dugu horrengoan Franz Joa Euskalegi telebista gurekin aian debuten kazetaria egunon aian de. Bai egunon zuei. Oita urte bete ditu aurten Franz Joa Euskalegi saioak garen dugu, frantxes telebista publikoak ere mukasa berezi bat probosatzen du kasik eksagonu guzian, eh? eta mila ebat zuntal arogita eman zuten Ipar Euskalegiari doakion lehena, 80 tairuan susen zaiteko ez baina izoker 6 minutakoko saio bat izan zen. Geroetik anizgaratu da saioa, langileak ere ze kontestutan sortu zendola eta magurte France Roche Gallery. Nik uzetu sortu zela beraz hain zuzen 92an E, indarrean eman zen Euskal Herria 2004 e, gogoet aldi horretan, desmartza horretan. Zergaitik, ba, poder zentralak pentsatzen baitzuen, eta Pierre Jokz orduko bagne ministroa onat intzenean, ipar alera intzenean, e, proposatu zien gainera Ipar euskal Herriko hauza pezei ba, eta biltzarreei, zera, erreforma bat zerbait egitura da, e, sortu behar zela, asmatu eta pentsatu. Eta orduan, garatu zen gero, ba, izan zen e, autetxien kontxei martxani zen e, garapain kontseilua eskal kulturera kundea, eta horren txigitzeko nola ere telebista iruditan zerbait behar zela. Eta horren pentsatu zuten, Frantzko Eskal sortu behar zela. Horren esplikatzen da, hemen, zinez, berezia, ipar eskal herriko ere mua bakarrik kondutan hartzen zinuten. Bai, hori e, se duzu, egia. E, zinez, zeren eta, e, mementu batean, e, Frantzkoa daitzenden e, telebista horren xarean, esango nuke, berroita bi gu bezalako lokalak baziren. Orduan departamentu guztiak etzeukaten, baino gehienek bai eta bazen huri bazen burondate orokor bat berri hurbil haien tratatzeko nahikundea bazen, baina Eskoleriari dagokionaz bazen e, gehiyo ze François Escaleria, za peibaskeda, baina euskera zehand zuten ere e, izena eta nahi zuten ere euskerez, xa e, gaiak egin genitzan. Eta nahi zuten eta huir izen ere gure sedea, gu, gu egin genuen sede hori, ba, iparralde horrek, iruditan ere bere... Portreta berebisaia ikus zezan eta ikus dezan gaurregun ere bai. Hori zen, eta zinez, zen zerbait partikulara. Gero sortu zen, Paube aldean, pozudakiten, gure anaiak, kosiak nahi bat bai. Hori da, baina zinez, lehen bizikoa akitanean eh, Fransko Euskalegia duzue, eh? gero zen Paube eh, akitanea egoa, eta gero beste batzuk sortu zinen, baina zinez, hori, duzu, egia duzu, hori zen, iparraleari zegokien e, telebista zerbaiten mm. sortzea. Errimoa txikitzeko neikeria ados, Euskara egan duzu bat, baina giena frantzese zen? Bai, eta oraindik ere, hala da. Baina, e, e, eta gehiago egin beharko genukela estadurarik. Baino esan duzun e, sanduzun bezalatxe itzaurrean, emeki emeki ere Euskararena edatu da. Hots, gu sortzu ginean larrogeita mabian, e, larrogeita malagoean, Larun batetan, neskaigunetan, eh, magazinak egitea porpozatu ziguten. Euskaraz. Euskaraz eta frantxezez. Baina, iritsi ginen laorden baten euskaraz egitea, zenta bi esatari baizik ez, ez, ez gira. Ronegarrat berriketan erretreta hartu duen eh, lankideak eta lagunak. Eta, eta bi ginen eta orduan txandaka eta hola, baina... E bai, bi izanik e, horrek ematen du mugara muga bat, baina euskeraz beti tratatuak izan direnen gaiak ziren, gaia e, naturalak, ez bakarrikan kulturari buruz, eskerari buruz, baina gai sozialak saiatu saiatu gira eta euskera ez da sekulan folkloriko izan. Eta hor, zer da, langilek duzue bogoka bat, zu, eta justu orain Euskaraldi bete gira, zu Euskal kasetaria zira, zuek ere hor pusatzen duzue, ba duzue podere bat edo ez et, daimeste? Ba, eee, eh, sa... Tikia, baina zerbait-bait e, segur e, gure arritzua ekartzeko bai oai handie e, Irosber lagunarekin e, baita ere gurekin da noiztenka e, iban e, kazetari gazte bat ere bai eta e, uste dut zabalzen dela. Gero giro bat bada gure erradakzioan. Bitz ez esateko zuri gaizez gure zat, zuri honez igual beraren tzat, baina Michel Grazi lankide bikainatzea astapenitik gurekin ari dena laster erretretar ba, e, hartuko baitu, berak Euskaluna duzu beste bat idazkaria ere bai e, zea, belagiprest e, duzue. E, gero Bada Euskal giro bat, Fransu bai, Euskaletik? Bai, bai Zure lantaldean? Bai, bai, bai. Geyenek eman ditugu aurak eh, ikastoletan zea eskola publikoetan elebidunetan edo i, e, eskola giristino elebirunetan ere bai eta frastuak e, eta ordaindu izan ditu ba, formakuntzak aekan eta hola ba, lankide batzuek zerbait euskaraz ikas mm. dezaten orduan irekidura bada bai badazinezko mm, kontzientzia bat beraz Bai, eta ald, alde zerbait bada ere bai. Zu, gainera Euskal Telebistatik heldu zira, Frantzkoan sartua intzin urte batzu egin zinituen, hor duan, egia da, Frantzkoa Euskal Herri dela frantziako telebista publikoa, Euskal Telebista garen dugu Euskal Herrikoa, eh? bai, bai, bai. hor konkurrentzia bat bezala sortzen da bien artean? Nik uzte dut eta alabizi izan baitut inoiz ezta izan. Ze nik beti eraitzen dut metatu ditugula gure albide eskasak edo ba baditugui albideak baditukolan kidea badugun materiala baino baino e, zinez, trukaketak egin ditugun norbait ezin dugularik joan ba laguntza ematen digute edo guk haiei beti izan da oso gio ona, eta eta ezalako kompetentzie edo koherentsa izan eta ez sin esekia Euskal Herriko telebista da ETB eta Euskal Telebista eta Irratita e, baina guk ere pentsatzen dugu ere eta espero dugu Euskal Herri honen partaidek garela ere bai. Ez da, da alde batetik <laughs> e, Frans Kraus galegie telebista frantsesa eta ETB euskalduna. Ez guk beinzat hmm. ez horrela bizi, ese Euskarak ze Aldaketa izan du, uh, adibidez denboran uh, mugatua izan da, aštapenean zemad bazen eta orain zemad bada nola geratu da? Ba... Aztapenean egunero bagenuen gai bat, edo liaburubilduta e, informazioa bat. Eta gero, nire faltaz, esan goduke, <gülüyor> piskat beititu zen, eta gero eskerrak ba, gende etorri zanean eta ola, ba, ba, bai, nik uste ja, indartu egin zela, zera, zera, bi, bi esatari, bi gazetari euskaldunak ginielako. Gero, e, baita ere, eskerarena indartu da, eta gendainuke taldean. Ba, bi editailari edo irudien osaketa egileak euskaldunak e, dira. Mm. Eta horrek sekulako kolaguntza un minututan kontrolatzen alda do e, bai, ez bai baina izango nuke egunero eztugu gai bat nahi baduzu eta <timation> bain, <noises> orduan <Force> bai, baino baino batzuta bai batzutan ere 26 egundu eta nerezako justagerria bai baina ez ez ez, ez imposatzen zi datelako ba ziketa bagenuen une brève et attendant de eta egin eta ba nahiago du izan dugu beti nahiago izan dut beti sin gaia egitea, baina gaia egitea lehenbiziko gaia bali bada, babai egiten da eta euskeraz. Eta gero duz gure galdera irantzuna batiko e, batzutan ere, e, bi gai zaten alditugu, euskeraz, eta, eta deus ezta, eta euskerra kainia, baina deus ezta gertatzen zea. Mm. Nik dut naturaltasun batez tratatzen dela eta gero emendatuen eme, egin dela bai ba txirrita emankizunari esker 26 minututako saioa delako euskeraz eta horrek zabaldu du ere bai eskeraren eremua hori nen izun aipatu dela ere bon suen magasinans aparte Eta txirita, zuk, bada, marurte egiten duzula, marurte bete berri ditu bai, txirita eman bai. Horrek ere plus bat ekartzen du. Espero dut. Zude eskutik, <laughs> eta zer eiten aldu zortaz. Ba, lehen dabi, zi, proposatu zuen. Zerent eta e, e, Franz Troak ez bait zuen, eta igual eztu betetzen argunt bete beharko lukena eskuarari buruz. Baina zerbait egin berzela, bai, eta ordon erantzautaten, ba zerbait pentsatu, igual, archiboekin, baita asmatu, eta ahi ba, zee, nola egin, eta orduan tiotet argi, orduan gure e, Baionako herredaktore burua zen, eta errantzautan, ba, egizu, ah bo, ba, nahi, eginen dut, ba, ez dut txekulako asmatu, baina pentsatu nun, hastapenean, artxiboak ditugu, Jo dezadan artxibuetarat eta eman dezagun norbaidu umitatuko dut eta gomita garatuko dituen tematiken arabera artxibuetara joko dut. Lehenbizikoa izan zen eta zinez eskertzen dut oino e, eta jo, ze, ze emozioa izan zen egitea bera baina konfinantza iman zautan eta hau duzu e, Michel Berguñoa. Ayande, bukatuko dugu bai. instante iparaldeko entzulu kopurua biziki goratu dela zuen uh, emankizunean uh, nahi dueran horrek uh, zinez badela lekuko informazioaren interes bat hemen? Bai, eta nik uste dut denen artian, eh, izan Euskaliratiak, ETB, kanaldude prentsai datzia eh, berria eta zitu ez, eta uste dut denen artian, erri honek uh, urti guztiaietan ezagutu duen evoluzionea eta izagutuko duena, se Tugula. Eta guk gure neuritikian zerbait ekarritu gula koan nago. Ba, berrogei milia ereportai egin ditugu. Milia bere un bat magazin, e, oai euntabe atzi, e, txirita, hori guztiak... E, gainuntzeko e, lankideak, ergane dut kasetariek e, egiten duten lanarekin batera, ba, zerbait izanen da ere, espero dut nolabaitiko ondare bat, ikusteko ba, urte guztiaetan eskoalegiak zen olako aurrera pausua eman duen. Eskertu zaitugu, aian debutean. Nenaiz, eskertu. Ogoitama urte Franz Hauskal egin, oin oso mat? Esperu dut aien zako haunitz. <laughs> Nenet zako ez dakit, bizpailu urte, komporatzen ez <laughs> banaute. <laughs> <laughs> Azteko mileskai gurekin izanik eta eta bidean. <laughs> Mineske?